Гріті схидився у поклоні. Тоді навперемін читали поезії Абу Нуваса про вино і славетну мюребу месіхі. Хто знає, хто буде живий, а хто умре до наступної весни. Веселися і пий. Не лишиться, мене ця пора весняна. Про Ібрагіма мови не було. Якби він знав, що за нього клопотали дві наймогутніші жінки в імперії, він би вжахнувся. Та його рятувало незнання. Тому зазнав найбільшої радости в житті, коли на дивані султан, сівши на троні і почекавши, поки дільсізи попідтикають візирам і вельможам під боки парчеві подушки, сказав великому візирові пірі Мехмеду Паші. Шановний Мехмед Паша, «Ми вели мовам передати державну печать Ібрагіму Паші». Це була несподіванка для всіх, для Ібрагіма найбільше. Він навіть не повірив, що йдеться про нього. А Пері Мехмед ніяк не міг збагнути дежту Ібрагім Паша, в котрому він має передати золоту круглу печать, яку загорнуту в парчеву хустинку він дістав з-за Ібрагіму годилося б мерщій підвестися, щоб уклонитися султанові до землі, поцілувати сліди його ніг, а тоді вже взяти до рук ознаку найвищої влади. Але він не зміг ворухнутися, сидів заклякло як так само, як і старий Мехмед Паша, що тільки поблимкував сивими очима, шукаючи і ніяк не знаходячи того таємничого Ібрагіма Пашу. Зате скочив на рівні ноги опасастий Ахмед Паша. І виряченими очима втупився у державну печать, хотів кинутися до неї, але не насмілився, тільки подався всім своїм важким тілом, перехилився до Мехмета Паші, так ніби ждав, що той кладе печать у руку Ібрагімові лише для того, щоб Ібрагім передав її йому, Ахметові Паші, бо хто ще був тут гідний цієї найвищої султанської милості? «Наймудріший з моїх візирів заслужив решту свого життя провести в мирі, полишивши всі справи». Мов би, нічого не помічаючи, спокійно мовив султан. «Ми не забудемо його своїми милостями і вдаватимемося до його порад. Його місце за нашим велінням займе ібрагім паша, якому надаємо також звання румелійського Беглербега з належними прибутками. Ми просили б Шановного Пірі Мехмеда Пашу Сказати свою думку про великого візира Ібрагіма Пашу Тільки тоді Пірі Мехмед підвівся Низько вклонився султанові І передаючи печаті Ібрагімові хрипко промовив Вашому рабові личить Честь великого візира І не збагнути Схвалював султанський вибір Чи сміявся з нього Ібрагім узяв печать, поцілував її, знову загорнув парчеву шматину і заховав собі за пазуху. Вперше при Османах великим візиром ставав невроджений турок, а чужинець – потурчений ягуар та ще й раб, на додачу. На старому пірі Мехмедові уривалася велика і славна історія. Починалася історія нова якою вона буде? Ахмед Паша готовий був луснути від гніву. Якби не дільсізи, що стежили за кожним його рухом, видно, заздалегідь попереджені своїми чаушами, він, може, вихопив би навіть шаблю. Хотів бодай крикнути щось гнівне, образливе, зрозпачене, але з горла йому видобувся самий клекіт. Врешті султан звернув на нього увагу прихмурено зиркнув з-під грізного тюрбана, мовби дивуючись, як потрапив цей розшарпаний черевань у шановне зібрання високого дивану. Тільки тоді Ахмед Паша схаменувся. В його темній душі нахабство вмить поступилося місцем переляку. Він звалився на килим і поповз до султанових ніг, приминаючи ворс своїм важким тілом, скімлячи, «О, мій великий повелителю, пролийте дощ своїх милостей на вашого раба, пошліть його вашою вірною шаблею до Єгипту!» Султан кивнув милостиво. «Ми подумаємо», – сказав спокійно. «Чоловік прикликує зло так само, як прикликує добро».